Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazer Dumotra juq jo po na dërgoni pyetje vazhdimisht në faqen ton dhe propozimet e juaja për çfarë ne duhet të flasim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 Për këtë tem, jep të kupton se me dëvërtet kjo është nëruar në një dukuri. Një problem që nëjë si musliman duhet të bëjmë zidhje. Duhet të levizim në drejtim të zidhës i këti probleme, të dalis nga kjo kriz, nga kjo problem, që pa dëshem pa eshtë qëtësën shqoqenimet të madhe. Raportet familjare, raportet farefisnore, raportet mës të afrme, janë asaruar, janë prishur, njerë që janë larguar njerë nga tjetëri. Nuk e gjejmë atë grocinë e mhershme. Nuk e gjejmë atë afërsinë e mhershme. Nuk e gjojn, nuk e gjejmë atë për krahen e mhershme. Nuk është më kjo. Të gjithë njerëzit mallëngjejn për kohrat e mhershme. U kujtohet e kaluara si kanë qenë dhe automatikisht u anzin katë kaluar e ardhmja, e tashmja, u anzin atë të kaluar e tashmja e zymt dhe e zbet. Nëse muslimani është i obliguar se të kemi lidhje të mira afarafisnore. Por ku largohemi nga mësimet e Allahut Azza Xhel, kur largohemi nga udhëzimet e Muhammedit Sallallahu Alejhi dhe Selam, atëherë pa dyshim se do të kemi këso pasime, këso dëstime, këso të lajshë krizë dhe probleme në shoqërinë tonë. Si ti përmirësojmë raportet familare? fillemisht nuk mund të përmirsohën raportet familare, në qoftë se nuk edhim vlerën e këtune raporteve. Dësonjerët mendojë se aja shkanalit me dësonjerëz është erasyshme. Erasysh kemi qëllu me një fes, erasysh kemi qëllu me një familje, dhe erasyshme është. Andaj edhe raportet janë kështu të erasyshme. Në qoftë se kam kohë, në qoftë se kam mundësi, më i për mundësi e bëjë këtë, jo, jo, i kam punë të mija. And për të përmjësu këto raporte, fillimisht, duhet që të dim vlerën e lidhjës farëfisnore. Të dim vlerën e këtune raporteve. Qoëtë në familë në ngusht, burë, grua, babë, nën, prendë, fëmi, pastaj agjalar, dajalar, teze, halë, e kështë marad, dërnat farëfisnë e gjërë të kushereve e kështë marad. Duhet të dim vlerën e kësaj. Dhe të dim rezikon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 o të kati u erhamekum dhe të shkëput një lidhët farefisnore. Shikaj, Allahu Gjellë Gjellë hu në kontekstin e përmenis e munafikve, ka përmen shkëputin e lidhëve familjare. Dhe në kontekstin e përmenis e që regullimit në tokë, ka përmendru Allahu i madnuar shkëputin e lidhëve familjare. Andaj, aj që bëhet shkaktar, që të shkëputin këto lidhët farefisnore, aj që nuk i rrim gati lidhjeve familjare nuk i vizon print e ti, nuk interesohet per tezën e ti, hallën e ti, per vllahon e ti, per motn e ti. Këta Allahu xhelalualla i ka cilsuar se si shkatrruas do t'rregulluosn e tok. Dhe kjo është rrezikshme. Andaj sistem në vetën e saj duhet që për nevet të përbën një interesim të posaçëm, të largojmë gjërat e thjeshta, i notet fjalët, thashë thëmat, të largojmë këto bëngjesën nga rruga dhe të ikim nga këtë dënim që në vërdim Allahu thot u la i kelle dhine le anehumullah u asamahum u a'ma e busarahum të tillet ja ta që Allahu i ka malkuar ata që bënë qërgullime në tok ata që i prishin familet ata që i ndajnë familet ata që i shkatrojnë raporet familare Allahu po thot se për ta ka malkim malkimi është të dabuarit nga mëshira e Allahut azh-xhal e mirë halli për atë që Allahu xhallahu ra e ka e ka mallkuar nënë tjetër Fath Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se lidhja fare e fisnorë është një kandel po çso ka thon i lidhur për arshin e Allahut azh-xhal di staci atë mbi tekfroni Allahut azh-xhal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 Në emër të fesë i kemi shkputur raport me ta, duhet që në emër të fesë të lidhim me ta. Në qoftë se ne largojmë nga ata, kujt po ja braktisim ata? Kujt po ja lëmë ata? Kush do të mirët me ta pastaj? Padoshem se po ja braktisëm shëjtanët, po ja lëm shëjtanët që tuashtojn të keqën mbi të keqën, tuashtojn mëkatit mbi mëkat, të, më më të largojnë nga Allahu edhe më tepër që janë të larguar. Andaj, në qoftë se deri më tani mendokën nga kta Kemi pasur shkputje raportesh për shkak të fesë, i themi se gabim e kemi pas, ktheu dhe për hir të fesë lidhi raportet farefisnore dhe familjare partnerimeve. Na shohfsh nga puna e dunjes, jemi prishme ta për shkak të ndonjë toke, për shkak shka të ndonjë borxhi, për shkak të ndonjë çështje për çertifikatë të kësaj bote. Edhe këtu gabim e kemi. Ta kuptojm se gabim e kemi, ngase ky kërcënim i madh që ka ardhur për shkputjen e raportit familjarë nuk justifikohet më asgjën nga jeta e kësaj bote. A ne do të ekim dorë nga mësmarveshet, nga mës pajtime që bërojnë nga dheu, nga toka, ti lejmë ato, nga se raportet tona me zvete, në familjen ton, në farefisit ton, janë valahi më të shajnë ta, dhe më të shajnë ta, se e tërbota, e mës të lasim se një plëmë toke, që nesër do të futemi të gjithë në mbarku në saj.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 Dësonjësh kustazoj, që për të pasur raportet mira me me zvetë me familjarët, duhet për shembull që çdo ditë ti vizitojmë. Kënga një është është ngarkesë. Mos të bëjmë kurzimë. Për shembull, ta vizitojmë atë që na vizitat. Po ai po vjen, unë po shkoj. Ai nuk po vjen, unë nuk po shkoj. Mos bëj këso kurzime. Mos bëk këso lloj kushtezimesh. Por dërgoya Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vizitoja kujdeso por atë që do të na nuk viziton dhe nuk kujdes për ty. Për hir të Allahut te xhel, ti mos e bër pse apo vjen apo nuk po vjen ai. Për bërë për hir të Allahut që të fitosh premtë të Allahut xhelaluala. Dhe në kuadrin të kësaj, kujdesi, vizita mund të jetë me lira të ndrushme. Propozoj që me telefon nuk është kusht vetëm të vizitu. Do të thotë nuk ke kohë të më vizitu, por s'paku me telefon mund të thirrësh. S'paku një SMS mund të dërgosh. Se pa ku një email mund të ja dërgash. Pastaj dërgimi dhëratave. Pastaj të interesuarit për halën dhe gjenë në tyre. Sa ndod në familjen të ndër sëta i kam pun të keqë ekonomikisht dhe në nuk dim për ta. Dhe përshka këtë raporte vijot mira me zvete dhe jot kultivuar aso duhet ata në konë dikon tjetër, kërkojnë bërsh dikon tjetër, dërsa ne mbetemi të privuar nga mundësia për të ndimuar atyre. Andaj,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 andaj kët mos pajtim që kanë mesvetje e barthin tek fëmijët e tek fëmitë fëmijëve ku ku kanë mundsi. Pse? Le le fëmitë të vizitojn origjinë vet. Le fëmitë të vizitojn hallën e vet. Dhe ju se ju sikeni punë mirë, Allahu ju udhëzoft, por lej fëmit. Pse fëmit të privojnë nga mirësia e vizitës së të afërmatutyre? Të të pse fëmit të privojnë nga halla, nga daja, nga migja, nga gjyshi, gjysha, kështu më thonë, pse? Jeria ta fëmit e lirë.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 von von melhora. Andaj katëshilla kam donë dysh dhe shkurtimisht po e përmbyllen në fund. Pjesa e parë, vlera, do të shikojmë se çfarë ka bërë që na kanë darr, do i kasbëu raport mesvete dhe e dyta, pasi ta kuptojmë, të shikojmë në lloj-lojshmërinë e mjeteve dhe rrugëve për ti rikthyer përsëri raportet në vend e duhur. Dhe kët thash përmes vizitave, thirrjeve, dhëratave, interesimit, edukimit të fëmijëve, lavdrimit të tyre e kështë të më mërodhë për shumë mundësive të sëshme që janë të mundëshme, ti, ti bëjmë njëtë në të përdishme. E në veqë anë ti, po them, në veqë anë ti, duhet të kemi kujdes të posaqem dhe i prindërve tanë. Dhe i prindërve tanë, dhe i vlazërve, motërve, halave, tezeve, dajve, mijëllarve, këtëme që i kemi në rrëtë ngusht. të ngushtë, për ta me dhërët e duhet të kemi interesim, dhe të mundohi maksimalisht të me ta duke filluar nga fjallët e mira, e nga mos acarimi e raporte e mazjë, diri tek vizitat, kujdesi, ndihma, solidariteti e shumë të tira, e shumë të tira që janë të mundshme të bëhe njëtë në të, një të përdeshme. Por më ndojë se mbi gjitha këto është të kuptoj më rëndëcine kësaj. Shumica e njerëzve janë neglizën të raporte për shkak se nuk e kanë ditë se kësë rëndësie paska lidhja familiare. Un më ndej se posa ta kuptojm kët rëndsi. Tamam sikur se duhet, sikur që na kishte përmendur vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë pa edhe Allahu xhalla wala na jeten film çesakom atë pa dëshëmse. Kë kuptim? I ksoi rëndësie do të rregullon agjendën e angazhimeve dhe preokupimeve tona. Me çast do të rregullohet kjo agjendë dhe lidhja familjare nuk do të jetë më në fund apo jashtë agjendës, por do të futet në agjendë. Madien do të kryejëson kët agjent në krye të angazhimeve dhe prokuptimeve tona. El-sallahu ne munduar që të përmirëson gjendjen tonë. El-sallahu ne munduar që ti kthen raportet familjare, atë ngrohtësinë që e kemi pas më herët, atë kujdesin, atë solidaritetin, atë afërsinë, atë mbështjen për si takimi. Ta gëzojmë për çtin e kësaj bote. Dhe mos të lejmë që materializmi i egër egoizmi, lakmia, të gjitha këto mos të lejojm të ngulfatinitën ton, t'i hapin kuptimin jetës son, t'i hapin atë lumturinë, atë gëzimin, atë buzqeshën që ka jeta. Mos lejojm, ngase materializmi është diçka që vjen dhe shkon, por raporti me njerëz është ajo që neve na duhet në tek saj i tek saj bote. Mekash po i do fond, derin takimin e arshëm, Zoti gjelola ju ruajt, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.